noar fam e kadro, zabatanzan. Eta eskotik frustrant egin zatoz, bai, emazte beltza eta gainera kuadroa koadroa, estoaz bat, jendeak irudi bat ematen dizu, nahi ta nahi ez garbiketarako emazte azira, ze laguntza eskuratzen duzu, edo ez duzu mutu alokairurako laguntzak dituzu, eta ez da bat ere ala, soldata handiagoa baitut eta zergak ordaintzen baititut. Atzerritarra naiz, inposak pagatzen ditut, eta ez eztut abanta hilarik jendeari konparatuz. Ez nuke atzerritar rizatea pairatu beharko, lan egiten dudanean la zergak berdin ordaintzen baititut. Dona l'absolu, konx traball, jo paye descharges des com